گران مخترماردین کو ده مولانا لیاکاتلیس سید داد دوره تفسیح قرآن چپا مدرسه دار القرآن کالو خان کی پسندو دارچین کی شیره دادی ده ملایدو پتی ایسا تای اشاہ دی توی ای ده اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر پیس عبدالرحمن پلازان از دی مین چوک جنگیر ارور صوابی پروپرائیدر انوارشیر توحیدی موبایل نمبر زیرو و چکه د دا ټول چکم نه دا پهې شامللی وای دا جااعتلیکنته به هغې تکه کوې ناکار پیر نه نا به خپله ملګې او پرې مورديثابتوي ناکاره مولا چکم نه نه باتل پرست به خپل مولااتوب چکم نه سابت او لیډران هغې به خپل زوره لګي هغی به د پرس خپی وي دا با ترجیح ورکی آستا لیکن دا با او خپل چې دغې ناغې د به ترجی ورکي او ستا مخالق بهي لیکن د ای چا نه پهسترګ نهڅای کا غاروک دی ناکار لډرانې و خپل کار کوئ خپل کار به کوي چې نکانې و غت کېځئ او کهناکارې نو غت کېې چې صحی شيقرآو د الله کتاب وره چې سر نه خبر شي چې خبرې نه ټولو مدهکه چلی بیا دا خو دقرآو نا خبره غې د سپ تهه. اجنن سباسری درسونه د قران هغه شورو دي او هغه ته ضرورت دی نه غیته د غریبانان د پته نشته ګوډ کې نه استي تی. تیار کې نه استي د قران نشه خبر دي د سنت نشه خبر دي دی. د دین نشه خبر دي کچره خبر وي ان دا چل بینه کوله کدا چې چل راغستری دا جوړزر وق بته و کې بجلی بمړه کی دا ټول یو د بل لا پاسره قسړی بسوي هر وخت چې سړی زاله په غندکاري خدا وای چې بس غلدي ا د یو بل د پاسري یو غل بل ته غنښوي یونه تاسو کې د اولي ير د داد برکاره دي نه چانو رنه ير د داد بره دي نه چانو تاسو کې ا داره بره دي نه بر پکې څه دي دا الله تروب نه خدا حکم نه چې کونان ته سہولت ورکړي ازادي او کنه بر دي نور سینو مشرب ته یاد غې دینم زیاته وکینو کلوی دا د اکسین کار دی علاکه اکسین پا کار دی داغل سوال سا پیدا کی که چا غرو لگی یوازی ادا چل کئی نوی دا دا برگدیر نموی یو دی اروانه کی او سا نقصان نوی او سا اوزر نوی نموی دا خنید ورسر بساقو کی نو <coughs> اللہ پی خبوی گی نو منگل سنو چو بیل وش دا کم زین دا کار دی نموی خواه پاک بس در ساتی که ګارزه دې پازي چې بیا د چلنه خو الله مولت ور کوي نو وعملی لهم انکې دیمتین الله مولت ور کوي کنی یقینا سخت تکلیف خلق درس کورنه کې اوري نو چا کرا سینه بهې بی غریبانان بیا بنور سو اوزر به بی بیا بنې غریبانان پټه وباند کی نو مواز دومره چې تذغریبانان به اخیره خلینا به سو خوږي قبول بشي ته نو الله وای اس پرہم ساتوامایم کورون الا بے انفسہمای شورون و داس کی مونہ جوړی د خپل ځان بارکه الله وی پویګینا وایزا جاءتم او کل چر اش دیتا ایتون نشانا قالون ویدی لن امنا چر یق انک و منغا حتا تر دی پوري نتا چراکلی شمنتا میسل ما پچان داغه او تی اچ شو رسول الله پیغمبران د الله تا قا معجزه غیر ورکړې شوی عقب مونته پیشکی الله به ایمان ډول الله وینا هر پیغمبر لهدا معجزه وی الله خدای پاک عالم پوی او پویږي هي سو یې چالو څنګه یې ګرځې رساله او پیغامونه خپل سيسيب الذين اترچو بل سیګه کسانو ته اجره مو چې مجرماندې سو غران عند الله طرف ده الله نا وعذاب شديد او عذاب سخ به ما په څوب دغه کانو يم کورون چې دي چل نه جوړي فَمَنْ معې د اللهغ چاته چې را اَنْ یدي او د لار خولوغته یا ش نو پراندره سنه دغولیل اسلامته بدارته ینی یوسا او قبه ل توی دول ایمان الله او لهنه پهړغ ایمان او تهید طرف تهله س چې کم دنی کولو کې یا شو پران سواد او سنه دغول ل چات کی داغو یجال و ما یری چاته چې را ده و کې داغو یا جا نو ګې سین نه داغه او سخته حهجان تنګه کا ان نه مع کویا کې دی یاعددو په سخته خیږيښ س بره طرفته په سخته بانندې بره طرفته خیږي خاار جا یو ون یو بټې حضره دومر لاانو د یو ایراوی باندې چې نه تاسو کو چې د بانو مودلج قبیله سره تعلق لارو ورته وی داس شهر دا خراج چې کمونه د اس شهرې دا د یو بوټره دا یو ونره داس بوټره چې دونه په منسکي دا هغه ته نه ګړه بي زره رسیدې شونه هغه ته باندې رسیدې داونه په منسکي دا ځول نه غونټوی ل هغه ته بي زاو ګړنی شي رسیدلې <laughs> حضرت عمر زلانه بالکل سیدا وېز اوس پوه شمر چیر دینه ماره چې کم دینه منافق دی دا منافق دی مشرک دی سینې <laughs> ده او هغه د ایمان هغه شغل ورنکه کم دی دنه نشي ورتل او سینې چې کم نه هغه تنگره کلاوی گنه د خدای کتاب ته سنت د پیغمبر ته نه کلاوی الله <laughs> وک انما یسعد فی السماء کذالک ادارنگ یجعل الله الرسا گر زی الله شرک عللذینا رجس گندگی شرک عللذینا فاکسان باندی لا یمنون چیقنکی وهاذا اسرات ربکا ادال ارد رستا مستقیمانه او حدیث کی مرادی ھذا کتاب هو از کرل ان ھذا اسرات مستقیم یندا دا کریم نصیحت وال دے دا حکمت وال دے او داں غلاردہ وحا زا سورت ربکا او داں ار درب ستارہ مستقیمی غد فسلل ایت یہ قینن واضح بیان کر منگ دل ایل لقوم یذکرون دا پار دا قوم چ نصیحت خلی لہم دی پار دار السلامے لار السلامت یار عند ربہم دا طرف درخ پلنا وهولليهم او دغه الله مذدګارده دي دی بما پااس او قانو عملون چې کو دي یوما پرض بانددي یا شم چې جمعهې دي جمعیان تول یا معشره جننی نه الله بوت فرمي یقول الله اووتالله اووي الله یاماشرله جن اډله د پیانو قد ت سرتهم په تا تاسو من انسي د وړې خلکوم بلایکلووه قالولیا او هم او دوستستان ددي من انسي د بیانونه غملګ اورا بنا اره بزمونګ استتفی دا غستېوه بعضونه باید زموننا ب بعضن په بعضو وبلغنا اورسې دمونږ اجلن لي آنې ټېته اجل ته لنا چې الله زمونږې فيدي غستتي او منږ ذبرات او کیس ماګیسم کار نه بیراباند کول د دیو جنا هغه واګه د ابن بطوطه ه سس پج پچسکی هغه کومنن تنجي دا هغه تر هغه ورو یو زیبل زی دا رنگ هندستان تا او د ټول دنیا دا سیل چې کومنن هغه کلو تقریبا 35 سال کی پنځه د شکاله کټول دنیا کتلی وو او ګرځېدل وو او بیا هندستان ته مره غلو الته وعدم کړو ددی وجنا شیخ اسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ متعلق لکې چې کله ابن بطوطه سفرنامه برابر کلا او رحلا خپل تاریخی لیکو نه په تاریخ کې دا هغه یو شاګرد او دا هغه ابن جوزیو دا ایمن بن بطوطه شاګرد هغه له دا اغا پا اغا سا کیه دا هغه په هغه لو سفرنامه کې د ځان یو خبر چې کوم نن را ده نه کړل دا شیخ الاسلام ایمن تیمیه رحمۃ اللہ علیہ ها متعلق وي چې هغه په دا وخت کې شیخ اسلام ایمن تیمیه هغه دمشقو نو دائم نو جزیوی چې ځک لړما جامع مسجد د دمشق دا نو شیخ الاسلام ابن تیمیه وی بر بارب په منبر باندې ناشتو وې دا کین چې کمنه نه ښکته په لړ تراکوشو او وی چې دکاسي څنګه چې دې په لړ تراکوشما دکاسي چې کمنه الله هغه چې کمنه نه راکوزيږي نو عقد بیا مجسم او وی وی شیخ الاسلام ابن چې کمنه هغه مجسم حالان کې دا دروغو امنی بطو تانو نقل کرو دا دغه دا غش پرحولا که اغرادن نقلو پا غیر دا الزام لګو حالان کې شیخ علی السلام امنی تیمیا پره چه کم دینو کلی کل دی بارا که حدیث نزول چه د اللہ سنگا ارازی آسمان تا خیریتا نو اغیبان اغوی چه منگ دا اغیب پر کیفیت پویو منګ باغینه پویږي موږ زدا پته نشته بل دویمدا ده چې په دغه وخت کې د رمضان کې شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه په دغه جیل کې پروتو جیل کې او ایمنه جو زید دغه وخت کې چې کمونه هغه زده دغه ځای کې وو نه په جیل کې وو نسنګه هغه ځای مسجد دمشق او بیا د جیل ناغه نه دراوته وو په فاتجه په پا جیل کې آ دجین جنازو چې کم دن بیا وته و نیکان خلق اولیاء کرام هغه جلونو ته وخت تیر کړ او فچین پغه کړی دج ظلمن په جهان د اغه زمانه چې کم دین اغیو چې دا سن نیکان خلق علما هغه به جلت چولو نه ابن بطوطه هغه نقل کوي هغه وایي چې زکل جزیره اندومان ته لړم هغه تور بچ ورته وایي نه چالتہ کې زلمن ما زته رېدمه نه لار کې یو بډې ناشتا و وی هغه جړل نو وی ماري ما ته خبر او کړل خو یې ما ال تکې یو جمعہ تولې دا او پاږې باندې شیخ احمد اغلي کو وی ما چاته و چر دا سټ چلل دا دا جمعہ دلته کې دا مسلمانان څنګه دلته راغلي دیو دین اسلام دلته څنګه راغلي دی ویاسړی مات وای چې ماته پته نشته خدغه دې کیو کا حضرت یې کلی او غنته پوسوکا ویاو کاږي چې کم نه هغه نما تا پوسوکو وی ماته واکې چې کم نه بیان کړی چې دا شین چالو د دې داره تا د عربو نه یو تاجر راغلو دغه شیخ احمدو او پلار راغته ریدو او یو بړی چې کم نه هغه جړل تا پوسیتنه کو چولې ځړی ویا خانه سبي وې خداسه منګه میاش کې چې کمنن یو جنۍ هغه اخر برابر کو کالو کې په ډوله کې واجو د سمندر غاړې لړو نو بیا دا هغه چې کمنن نډو کې منګر وړو کدا څنګه کو مونږ ته بیا سمندر وچیږي باغې ور بل شي وي ماخه وي ګډاوي چې نن زماده لور نمبر ده وي ما وته چې زه ټیک ده دا شیخ احمد جون ده نو جوان غری اعلان ولاغله دا څه نو دا ورته وی چې دا چې چل کو چې دا ورته سم ما ډوله تیار کې کی زباغي کینم مال ته واسي یوه دی وی کی او وی کالیمه لیار برابر کړوله ز ډوله هاغه ډوله کېنول ما پولیس راغی ډوله ووله سمندر غالي ته رسوله چې کله تکې ډوله کېقدر دی غو زمان رالو او هغه واځل تکینو مې چې کله شپښه شپنی مې نو دا شیخ احمد وی چې ما ته قران یادو حافظ القرآن بو نو ما آیت الکرسی وې تونه سورته نه شپږ را ځنه نه غیر چا پیر کرخه کوم نه نه سره اخله وی چې شپه نیمه لورل نیمه پیر یانو سره اخلاص ته ډیر اجاڼه را او دا دا شغلی وسره دي اج سنگه اخیر خله را ور رسیدل نه بسلته درې وی دې قران له به شپته شو عقیده غزن ډیر وسکی خو مال نقصان نشي را کول بی بیا دای چې ریلا له سر شو خلک راغی چې زادو کې ورولوي چې خلک راغی پولیس ویزه وروغوم بیا پولیس وره بچا ته خبرو کنه چې بيدغه شنچل شو بیا غو چې راولې بیا غو ولا بود شیخ احمدو وی چې بل میاشته پادشن او کته پادش وي او دا چلو شه موږ به ایمان ورو له کټول کافرانو به ایمان ورو بیا بل میاشته پادشن مګی دا چلو شه پدې بیا زه بوتله مال ته وړللم مې نشې بیا د پیریان نالو لومې چې سار زمانه لو دا پیریانې ماته وی چې دا جذيريواله خو زمنګ نخلاص کړو او دا ګورو با تا زمنګ د جذيريوال خلاص کو خو او لړ په مخ باندې چې خلک راغي یغ یوک تلوي بیا زه روغمې مې بیا چې زللم ما با چا دې بوتله منو اغه ایمان نولو او دا هغه شیخ احمد غنوم ځان ل بادشاہ احمد چې کم دنې کې خو په اغه جماعت کمنه اغه نومه شیخ احمد اغه لیکو دا جنات کله کله داسه کوي سيره پیخي کوي او چې تا ته قران یادې او ته له قران درځي اوایتل در درلې دا پېشوب کې کمنه اسه ټیوز نه باچي نه بیا تختی او چې تا ته قران نه یاد قران سره د مین نه نه تا ته د سيره پیخي نو کله ور ته میغ میغ کله ور ته اوسې کله ولس وبلانا اجلن الذي اجلت لنا قال النارو او الله اوور ستاسو دی یو پاارکیان میشه مګډه چې غړی الله ان نرببه کا شکر ته هقیپ د حکمت دی علیپ د پارسو شو وکهذاله کاداررنګې نووللی دوستان کوو منګه بعد د ظالې ناشپګمه غونډی او داشپګمه غونډی خ دا د هغین سخته ټول وستا مخالب شي او ستا د مک بندو بس په کې او بنا بته کوي خو ته به یاېګ کله وای وجن وې انا کله وای ا وې خپل زینا نه کله وای وې شړای دا قسمه قسم دمکه بتا ته درکې خو پروا به ګور ساتینا وکذالک او دارانګه اينو ولي ګردوستان کو منګه بعد الظالمینا بعضی ذالمان نا بعضن د پار د بازو بمعاف سوف دکي کان یو څو اونچې کوي دي یا ماشرل جن ایډل پریانو وَلِنْ سَيْدَ بَنِيَانُ وَعَلَمْ يَاتِكُمْ آیا نورا غلی تاستا رسولن پیغمبران منكم ستاسونا یا قُسونا چه بیانو لی علیکم تاستا آیاتی آیتون زمان رسول دیزه که انبیاء نو دیزه تی رسول انبیاء واخلی نو بیاداد چیرا جن پا کراغی نو پا جنات که انبیان دیرا غلی نو دیو جنا مورا تی دیزه که انسته او جنات تقلیاً ذکر شوي دي خو غوره دا و دا چې رسول ان بیا تم هم اطلاق به کېږي او د اولی کرامو د نکانو خلکو پ کېږي نه چې بیا رسول ستاې مرات شي د جناتو ک نکان چې کم دی نه وو اوسمب ک شته نکان خلک په کشتې محدین متنت نه بیا صحی شوه یو زیرو نه کوم او یرولی اسو می کوماعزه و قاده ورځ نه قالوا نو اودي شاید نه دو کو منله انفسنا په خپله زاننو وقره تومل حياتو دنیا او دوغ کللودي جونه دنیا وشایددو ګای کلدي على انفیم وشایددو ګوابو کې على انفس په خپله زاننونو نام چې به شدي قانو کافرين دي منکر ظکه داې ارا لګ لپې غم بارانو ددي دجه نه او اللم یا کور ر کا ځکه چې محلق القرآن حلاكون كده کرو بظلمين پا ظلم بزلم سرا و أهلها وخلق داغي غافلون نخبره والله دا سينكي شنا خبره والله دا پا غزاب روليگي وله كل لنده پا دهر چادر جاتون درجه دي من ما داسنا عملو چکلی دي و ما رب كان در استاب غافلين نخبره ما داسنا يعملون چکلی دي و رب کل غنیو غنیو او راستابي پرواده زور رحما خاونده میروباندي ان یا شاء ک چلې غړ ی ح کوم لرربک تاسو و تخلیف او رابولی من بعد کوم روستاسو نام عشا اغا چېغاړی کما انشا کوم لکه سررنګې چې پیدا کړېې تاسو من زورې ت قومې نخرې د اوله دقوم لور نه بے شکاہ جتا سر واد کول شیل آد خام خارات لنکی دے قیامت وما انتم آن بیتاس و بمعجزین تختید انکی یا جس کنکی اللہ لرا نچکل تا مسئلہ بیان کرلا او سمن منی نو ایلاند بای کرد قول پیغنبر آیا قومی ایزما قوما ایمالو عمل کوئی علا مکانتکو پا خفل طریقو باندی انی بے شکز و عمل عمل کم پا خفل طریقا په په تعالمونونه په زرد چې تاسو منسووک دی ت کوو له چې شی به د غه د عاقبت دار انجام رسست په تبولی چاقبت پرې چاق شي ان نهشان دا دی لاله ظالمون نه ظالمان وجهو اودي ګځ لله الله سره مما دغ چا يبدأ من الحر سيدة فصلنا والعنامي ودسارونا نصيباً اسي فقالو پسوائي دي هذا لله داد پار دالله بزامهين فقمان دي و هذا علشورة كائنا او داب بل ايساء دا پار آدم عبودان زمن مشرقين اغلق داد وقت اسمه نظر يو نظر في الأولادو او بل نظر في الأموالو مال چې کله بیراله فسل بو شو نو یوه ویداد پلاني چې کم نه پدې کې اوګره دار پلاني ما نختره دا ادا زمونږ دی علاقو کې دا کله وې ویداد پلانې دی دا مونږ کومیا ده او دا پلانې دی او دا پلانې دی دا چې کم نه راتللی با آی ویدار کاکاسه ملنګ راغی را آی یو هغه وته لې خوای بهشابه راوړی دا خلکو په دګل کور ول جدا یو خو او که ته واړو کې به وګی ته لاس کوي به وای سړک ورشي د بابا وګی ته لاس کوو مده بابا وګی راخله نه به زه رځ کم نه بګه باندې وګرځم دا ټول او پورا به به زکات دننه علامه خپل نه منګله د خپل نیک اوګی ته کم نه راک لړه ختم شو خدای دا سره وکړو چاډو او رک شو ای به با ته باځینو کې به با ادم مونګ کو نه هغه به مونګ کو لبی شګي دمو له ای به مونګ کان پکې نشتا <laughs> اغه دا, و دا <laughs> <laughs> شیخ القران خبره وامه ویو په ال ترکه او وی زه یو دکان کې ناشته ما وی ده کې چې کم نه اوس دی راغی وی اوسه مقدار ناشته ویه لکه یې سړیا دا دمره مداوش ما وینم تر اوسه پوري اغه نن ما مونږ ټول یا ته کم ځې کې وی یار ابي بس جوړم یا شیخ القران ته چې مونږ کو تاسو دی وی وی دا دی دا کوي کنه ول دا پیشور سو اجه بازار شتوالو بیا وینوراغله دا ټول په خلکو باندې کلنګ چ کم نه نغی هو غریبانا نو بزان لس نه مونډلو او غیل به پوره چ کم نه نغاوږي او غچاجو هغه به وله خو په خوما سورغه نه مې جوار بکیدلو دای سي چ کم نه نغیله مقارقه لوي د دیو جنا عبد الله بن عباس رضی الله عنه دیدلانه فرمایي کچره تور زمانه جاهلیت هغه رسمونه رواجو نه او تور نو سوره الانعام دازې چې کم د نور ول دا غوړ تا ته به دا غي پورو نقشه غ معلوم شي او به فقالوا هذا لله بزعموا او دا زکاتونه په خپل دغه باندې به امغه ورکول فمعك عن الشركاء فساقه چوبه هي صدقه د پاره د متګارانو ولا يسلو پس نه به یوځې کیږي الاله اسی دا الله سره وی بنا دا بنا خدا وای وما كان لله واغچو بده פאר د الله په وانغه یسلو یو زیګی ګی لا شرکایم اسی دمدګاران سره که ما ګاران نسو کم شوی به د زکات نه راوخلې او په دی کې د خیر دی الله نه په کې خو ګوره غره نبی کټړلې سا ما یا کومون دې نه کاره فیصله کړي دی دا ها شیخ القرآن مولانا حفظه الله تعالی فرمایل یی <تصح> اور د درس کې شیخ وی ما ته چاوې چې تاسه وکړو ما چې ما تاسه وکړو چې پیران و راتللو او تاسه کاروبار ته تللو کورونه ته ا ما ولا په یم ورکړه چې زما پښتنو د کورونه اوزه ما دا وکړ <coughs> نور مې سکړی <coughs> تاسه کا به تل نه یو بدارتللو ای دا پیر دې منکر به کم نه قدمونه ګدی ا منکر او پلونه ګدی چې څه پلونه وي چې د خوې ک نور وي ا دې پلونه جوړی پلونه به جوړی اونې په جوړولو <تصف> داتلبا نو یغې له مسا په وړکا استاز د کورن میغيو چلل مد دکم وکړی د کورن د عزت خیال می ساتل و ما کان لله وکذالک اورانگی زینا خاسته کلو لکثیر من المشرکین ډیر مشرکان ته قتل اولادهم قتل دا اولاد داغي شرکهم و منو د دا شیطانانو داغي دمد دا ګرانو داغي لیردوهم چه هلاک بکی دی ولی البیسو آچه گرد ورکی علیهم پا دی باندی دینه هم دینده دی دا بیکول سبی علیه صلات و سلام پلار چه کم دینا عبدالله خپل پلار منالیو عبدالمطالبو وی دا چې کم دینا ما دا پلانی زیارت پنومبانی منالیو دا غی ما ماغان را لیو اوارتایو کدومن خورید آغان کنخب دلنی نبی خسانه چو او تردی پوری چیو خان با راوطل او دیو بناد دغه کېدو دو نو بیا خیر که سلو خانه تقریبا رسیدل نو چی کل آغا روطل ناگه ناقا... ناگه پنومورکل دیو چی کم دل ځکه زکن ابي صلات و سلام فرمانی انا ابن الزبیحین انا ابن الزبیحین زمانی کو یو اسمعیل سلام اگز با حکی او دویم زمان چی کم دنو لار عبدالله نو آګه بچو اسماعیل اسلام بچو عبد الله د نبی له سلام والد اغم بچ زکه آګه انا ابن الزبيحين دا چې کوم دنه کول به د دیو جنا نبی له صلوات و سلام آګه چې تاسو کلا معصمان لوي شي نه هغه اول څه خي هغه ته منځ خي مز چې کله لوکي نو د طریقه خي نه چې کله بیا و د چې کله دا غنم لوشي نو به ته په یی کاټو کوي دا د اولاد تربیت په دۍ طریقو سره لیکن په خوابه تربيت سو په خوابه داو چې ماسوم به کلو شنوې به د سره چې کم نه نه چاله کیږي نه پاغې بیلوي چاله چړکه تر اوسه پوربو بالغ دلان نو سره وی چاله کیږي چړکې دا سره وی پیریان ول خل بیان رازي دا غو پیریان چې راشن جو بس لاله په تی په درلنو لا چالان ته تک دی هغه چې دا کړه نن کار وخت الهلال کو نه دانوا دا د پښتنو یوه او هغه داو جمهور بوله هغه کله پیدائش نه چړکی به وسره کی خو دا په به دې او دا تور لاس کې براله او دشمن چې کم نه هغه برابرای نه چې کله بالغ بشه وشنه صدر به ولا واغست بیا ای بچې په وګبان داکیزه نه کی به شهره دی توا چې ارزې کې دشمن سره جګړه رااله او دا له دشمن سره نو جنگي گور سره کوم شي نه دا ساده در دا بري کپنه دا دا ساده زمون پختنو خه دا غريخه ا پنجاب ته چليشن دا کس لول غنته اتو نه لول غري دي ازمن پختانه خه لګه دي لاكن ډير درانه خواغو ادا درن وس کټو دا درنه ټوپه يو دا خه ساده رو ادا غټي غټي سفله انده ډق خخ کاری <تصف> په دي وجبان دا دا به ولله اس کې ور کول چې چا کو باخلې دشمن مې په بده پرم کې چا کم دین وای کم ځای کې مرشد د ساده د برې کپنی الله ولي يردوه وملي ال بیسوالیم دینم زمنګ د خلکو ډېر خو خدغه خو په حقیقت نه پوهیږي دا اصل دی سره ولو شاء الله او کر زاوید الله ما فعلو دی بنو کله دا کار فجرهم پرې زو دی و ما يفترون او اچ دی رزانې جوړي وقالو وای دی هذه ساروی دی و هر سو فصل لی حجر و بندی پا منگ بانده لایتا لا موها نبخوری دی لارا الا من نشا مگر آقا چوکوالو منگ بزای مهم پا گمان خبال و انا من نور ساروی نیت تحریمات الابادوی در زان چه کم نن حرام کلو دی نو منگ نخورو فلانی فلانی بخوری دادا زان دی ترد تحریمات الابادوی وي رد کی داگه و انا من نور ساروی حرامت چه حرام شی و زهور وَأَنْ آمَنْ يعني أغلب بحيري و سعيبي و آهاموخ <تصفيق> و أغيباني حرام و عام نور آمَنْ نُرْسَارْوِي لَيَسْكُرُونَ اسم اللَّهِ چناخرينم دالله علیه پاقی بانده افترعن علیه در رو جوڑی پا الله بانده سمطلب وپا الله باند در رو جوڑی سعيد زيهم ذري سزاب ورکی دی تاب ما داسو کانو يفترون هوَ قَالُوا وَيَدِي مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ أَغَک پگېډر دې ساروکې دي, سارو دي خالصتن یوازې دې لزکور نه د پاد نارینه او زمان وَمَحَرَّمٌ او باندی على ازواج نه په بيبيان زمون باندی أَغَ اسخې کچا عبادت کچا غوخه بزمن نارینه خوري زنانه به له خوري وَإِن يَكُن مَتَ تَتَنَاوَ کچره وبمړ فهم نو دې فې پایکې شوره کای زایس زاوار کده تاوس فهم د بیان د دی چې کلمړ با نه به مخول مردار او وجه به وجا بخواه وا ویخه چې تاسو په خپل لاس مړ کین او غوړی لالکې اچلې ملک نو هغه بیان خوړې الیسه ذی موصب انه به شګه د الله حکیمن هاونده حکمت علی په دې پارسو قد خسرا الذین پتا سره تاوان اندیا کسان قتل او چې وی واجو اولادهم او لاسپل سفان پنا پویتی بغیر علم بغیر د پوینه پنا پویتی پوی واجو نو اخوزا خو کې پوی اوجنیه نو وسه د وجل سټری کارا و وسه د وجل دانه چې په ماره ولچاړ کیږي یا کوئی توولي بلکه د وجل تریکې مختلف اغه ول راوتلي اواه تریکې داری چې خاندانه ا منصب وباندی دا منصوبه منصبې کم نه نه بندکای چې د منصبې بندک خو دنیا لري دا تا وه چې خاندانی منسوب باندې خاندان بند کې نه به بس چل کای خو به کسه یې لقبای ایجاد دنیا به ختم شي ا په یوه کې نه پسه خبر روان دي د داخیدو په اړه مختلفه استعمالی هغه استعمالي دا او کاو هغه او دا زې په دې بده نه له ګولې چټه زندګی اسان وینا چټا خاندان او زندګی مشکل وای زندګی ګرانو نه وای ګرانی چې ګن زمون دي او اولاد دی ګڼي یو سر کار پرسه لگا بل پرسه لگا کار بد روانه چې یو هه تتیرامي لغینه جوړې زم دا څه پیاناس دي اجمال شي نو شو. پلان دا څه جوړ امیر اچو څوکښته نه میاږي څوري وباسي دا علامه رحمانی دا په خوخ خلک لګو او خوراکونو ته غوړن سروونه او کپلې انن سباده اریو اریو سره چې کمنه په لاس کې ټین ټین کوي موبایل ور سره دی او دا رنګ خوراکونو د غین سهوا جامه دا غین نډېری نور سوای او بعده دا غین خولي خښتا قرون د غین لوي نور سوای خاندانی منسوب باندې په سبنه جوړي خدا دا هغه خلکو چې داري اقل نشټري او اکل مڅه شويري او دین هغه کېشته نه ول دینیت پکېري نغې اعتماد په الله شته نه او اغه کارسانه او دغه کوم نه هغه دی خو امرولې غلي دې ته مې چې تاسو زمونږ په شان شه زمونږ په شان لیونی شه نه دام لیونی لري کوساب کوساو کوټاک په کوټاکه هغه په وګي خره جوړ سپور په سفولي ادا جوړ جوړي لري په سي الانو له <تصفح> سر د خداې په غذب باندې اختري نه اللهوي دی دی, دی کې ق د خه سرهله نه قتللو اوله دا سان ب غیرعلمه اوروس صورتت کې بررا شي یو کم درچبه کوې الله تپوس په کوم ددي بیا زنم ب قولت په کمګنا باندې وجلې شوري اللهوي تپوس پا کېې د دی چې کمګونه باندې دا ماسمان وجلې شوري تپوس پ لر دی کي او د اغ چا نه باید زیاد کې چاغله تحریق جی او په دی کې ملاوزې په دی کې نوکری په دی کې تنخاخلی نو یو کورله خوځ او د خپل دغه به ځې مواري نه چې تا د ټوله ځې مداریې په هغست ټوله پسې کور په کوربان نه ورې نوای ستا به سر رازاري بیا زن ب قووتلت او په کمګنابان نه وجلی شو چې ستا به سوه برخی فاض کې ای الله و هر رامه او حرام قلدين ماسو رضاقهم الله جو وقلد الله افتراعا درو جوڑي على الله پا الله بانده قز والو بتاثر بلارش وما كان مهددين انر دي لار مندون كي دليل اقلية ورد كي پا نزور العباد بانده جو فصل رولي زن نظر ما جوڑا با دا بندگان پا نمو دا الله پا نمو ورک و هو اللذي الله ذاتي انشاء چ پیدا کلی جناتین باونا ماورو شاتین صبرن والا شو و غیر ماورو او بازنی صبرن والا اقم دی والنخلایین کجری و زرع فسل مختلفا چ مختلفی کلور رنگونه داغی و زیتونا خونا و رمنا انار متشابهن چ مشابهی وی پرنگ وغير متشابهن وغير متشابهن وغير متشابهن وغير متشابهن کی متشابهن او نای فپن کی متشابهن فرق کی اوشان و غیر متشابه او کی نی اوشان خوندونه جدا جداي کلو خره یا ون یا میوه چه تسې ترخی سی خوګي پخاو کچا کلو خره من سمری د میوه داقین ای زاس کله چون سی واتو او ورکه او حس حق, و حق او حق یو یوم حسادی فوغ دري دا بل داقي کی ولا تصرفو زیاتې مکوې زیاتې مکو سمانا ځان ما ماړوي نه نه ځان ماړوي امام راځي دی اې دلندوي لا تشریکل اسنامه فی الانام وتعسہی السیما مقروی د پاره د خپل اولیو هغه سره او په پسینو کې عقیده هم کوي څه کړي ی دبکه اسی مقرقي اداره پلانې دارا پلانې نه ولا تشربو دا نه چې ډیر ما خورای د خېټې ر پاس وکړی نه خو د اورو ځان موږ نظر د غیر الله ما خورای انه بهشکه د الله لا يحب المصرفين نحن نفعل ذلك ومن العنام بعض الرسالة حمولة بارولون وفرشا و بعض الصورة حمولة بارولو والي وفرشا بعض النصورة لنصور لديه خلق جميعا دي نكي قلو خلائم اما دارسنا رزقكم الله شدر قلتاست الله ولا تتبعو او تابدار مكوى خطوات الشيطان دل عرض الشيطان ان هو بيشقدع شيطان لكم سازارا اعدو ومبين دشمن دخارا سمان يت ازواج اتو جو کس ما جوڑے دي اتک کس ما جوڑے سنگا منزان اسنے نے د گڈونا دو قسمه نرما دا ومنل ماز او د بيزونا نرما دا شو اول پیغمبر اعزاء کریںے ناری نا حرمه حرمیشه دې عملون سین کنا ماده داغه امش تم علت کنا چ دی علی پاغه ارحامون سین ګډر دغه دعالو نبئونی خبر را کما تا بیل من په دل سره ان كون تم صادقین کچره تاسو رښتینی و من الابلی اعوذ خننا اسنین دو دو قسمه نارمدا و من البقر اسنین ا دغهانو نه دوه قسم لري نه را سلور ده شو سلور سلور اته قوله پیغمبر ا ذکرینه آیا نر داغه حرمه حرم شه بده عملان سین کنه ما دغه غوا اوخه کنه غوی اوخه امش تملت کنه اچ ورغله دی امش تملت کنه کنه بچ عليه باغی بانی ارهام ولن سین ورغلی ګی ډیر دغه دوالو دا حرام دی عامکن تمماواي تاسو شو دا حاضر از وسو الله اوقاللا چې تاسو تو کمم کو الله بذااپدي فمن اصللا او پهسو زیيا ظالم من من دا چا را چې جوړي على اللهپلهباني ق بندرو لزلا الناس دديره پا چېواړ خلک بغير علم بغ د الله ان الله ب ش الله لا هد القظالين توfik نور کې ق ظته. او اوراد التحریماۃ اللہ اوراد التحریماۃ العباد پدې آیت کې چې کوم نه ذکر کول آ پدې آیت ترات کې پځام د مشرکینو چې تاسو کوم شی زونه حرام وای نه دغه نه دی حرام وو راشه الله تاسو ته حرام زونه چې کوم نه نه هغه بیانې قل پیغمبر علی اجد او زخنه مہم ها فی ما پاسکه اوه ایلیه چې وحی شوه د متا یعنی اوه پیغمبر علی اجد ذخنه مما فيما يعني في آه كتاب كي اوهي إليه يا جواهي شوهي ده ماتا محرمان حرام العطوى من پأيو خراق باني يتامهو چه خوري, شغ... خوري غير لرا إلا يكونا مگرده چوهي ميت تنمر او دامن يوناب مصفوحا وبدن كي او لهم خنزيرين یا وخد خنزيرو فإنهو بشكدا رجسن پلد دي او فسقن یا زادت پلد تيري <سوحي> اوه اللہ چاوازو شیل غیر اللہی سوادنم دا الله نبی پاقی بانده و دا حرام دی تاسو سوی منگ بانی فصل و بچه و دا پلان ساروی من دی ننراش دی دا حرام دی فمن اس طرح رسوک چنا چار شو غیر باغین چنی مزاقستن که ولا عادین آن زیادتی کون کی فا انا رب بکا بشکرستا غفور و رحیم به انکی محر بانده و آلاللزینا پاکسانو بانده هادو یهودیان دی حرم نہ حرم کلو منگا کل لذیز پر ہر یو خوان پنجو والا ہر اغمر گو پنجو لجی پنجی بتا ما حدارنگ نو په حرم شو ومن من البقر د قانون حوال قنمی اده گدون حرم نارم کلو نا. منگا لے پدی بانډے شوماهما واسردی دوالو واس دی اغه غټه واسدا الا ما مگر اغان و حرمه حملت چیو زی شیبو زهورو شاگانو د زهورو ما شاگانو دا غی سره اوی الحوای یاد کلمو سره او مختلطا بیازمو یا چکل کشیبو پادو کی بنده اغا لگه غند چربی نغب بنده و حرم نو اغا تیوازده نغیب سوکلو اغیب اغا ویلکل فضابو ها و اکلو سمنو ها اغا بی ویلکل و بیا بی خرسولی و دا غی پیسی بی خوڑی یلي جوړ کړل زالک دا حرام والے جزیناهم سزا ور کول موږ دی تاب بعیم وصاب سر ک دی د تحریم قہری چ کم دینې وای د قار او د عذاب فوجوان پدی باندې برشو و ان لسادقون او بشکمه مونږه ارشتنیو وست تسلی الله ورکی پیغمبر دا فین کذبو کا پس ک چر دی درو جنیت فقل و یا رب کوم رستا ذو رحمتن غاونده مہربان دی واسع او د فرا خیره ولا يرد انه واپس کیږي باسو عذاب الله ان القوم المجرمين له قوم مجرمانو و د دلیل مشرک دي دی بیان دی ا دې دوی کیاس فاسد ولی ولې د باندې ولې مون باندې حرام دی ولې بین خروب پلانیج سے چې هغه ازاد پلانیج عقب خروب دې د کیاس فاسد وې دې ځې قران دا غي بیان کړي دقولللهځې نظرت جویا کسان اشرهکو چې مشرکان دي لا ش الله او که ځ الله معک نه ش په او ولا منګه والله مشران اوونه ولا مشرران د منګه والله هررم نه او نه بهرممکی منګه می ایسی اوسی ک الله پهې خپوي نهمونږ بهې من کولو لکه صورتې نهحل کې باه شي صورتې نه سوارلهسم سپاره پینځه درس یې ته غوړینې alteration وایي 35 آیت واعف الکایلا پینځه درس ها سورۃ النحل 35 آیت کې وایي چې هغه یې کچره مونږه الله رضا یې مونږه منګې مننه کړو د دې ځای کې وایي وقعل لو شاء الله ما عبدناهم من دونه هی مل شی ولا آبائنا وَلْأَحَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ ایتا قیاس فاسد وی مانگ بمنا کرو کنا و اللہ پا دی بانده ارزاره وزداغی جواب کذالک دارنگی کذب اللذین دروغ وی لوا کسانو من قبل هم چمخیل دینو حتا ترده پوریزا قوچه بیساکو باسن عذاب زمنگا چا عذاب اوساکو نا کلپک بیار آغی بیاسکی دل قول ای پیغمبر احل عندکو اَیشتَر تا سَرامن علم انس د دلیل د ری نقلور سرشته فتوخو نه جو لنا چخ کارکه مونږ تاغی لره چ مونږ تاغه پیش کئ ان تتبیعون تاسو الا زنا مگر د وهم و ان انتم او نه تاسو الا تخرسون مگر کلیان اٹکل پس روانه وهم زن پس رواني قولای پیغمبره فللله الحجت البالغه دغی الله لره د دلیل مضبوط دغه الله سره د دلیل مضبوط قران دا مضبوط کتاب دی مضبوط دلیل کچر فالا والشاء لهداکم کچره منظور الله تازور د ایمان لعداکم نخمخط است به لار قوله اجمین دولتا فلات رضور ایمان مقبول نری قوله پیغمبران علم شهادہکم الذین راولای اخبر علماء شاو اللہ رحمت اللہ علی شودا مانا علی علماء راولای اخبر علماء یشادونا چه گوئیو کی ان اللہ چه بیشکا اللہ حرم هازا ارام کرده سیدونا فا این اوس او اس کاغید زدن رو لگید آگیو چه او نبیان فا این شهیدو بس کچر گوئیو کردی دی علماء فلا تشهد معاوم نتو گوئی مکو سره وال ت طببع او طدارېمه کوه وهلهزینه د خو دا کسانوکس زبو چې در روجن کې به آیا نه حکونه زمن واللهنه کسان لامنونه چېاق نه کې بلخرت پرس د آخرت باندېوه هم او دی بر به در رخ پر سره یا عدلون مخلک براب والله کې محرمات عشرا اغلس کارونه هغه کوم حرام نو قران دی ذکر کړي قوله پیغمبر تعالی اورا شه ما اطلما چې بیان کوم ما ار حرم علیکم چې حرام کړي په تاسو باندې رب تاسو یو الا اتشرکو چې شرک بنه کواید الله سره او الله سره با شرکان نه جوړو شییان د چا نه د پې نه د ولین او نه د جنین او نه د فریشتېبل واللی دیې او مور پلار سره ایسانخه سلو کوئ موره پلار سره باخه سلوک کوئ د موره پلار ادب بکوی کوي د موره پلار اخترام به دا بکوی تاسو او پلار سرګه دا چې قآو سنت ته وي دین کمې نه ورته وخي نه نه دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا غوره دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابی راغه نو صحابی ته پوسکی من وبرو یا رسول الله اید دا پیغمبر آج چا سره نیکو حکم من وبرو یا رسول الله چا سراز خې غړو کما نیکو حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اممک مورخ پله سارا بیا و ثم قال ومن بیا و د چا سره ثمه قالا امك بیا نبی اسلام ومر سره نو بیا غوی من د چا سره نو پسلو رحم پیر ورته وی د پلار سره نیکیو ک یاسان و سره کاو او چې مور پلار سره احسان دیو کو نیکي دیو کرا او سترمو قدر او عقیده کو نو سباله بستانه د کوي او ک دا غي بیزتیرو کا بیقدرو کو نو سبام سباله د از عمر زلانو وقت یو سړی راغی او هغه وویل چې دا زوی زما حق ما تنرا کی مان زما حق تلف کی او دی ما ته خپل حق نه راکړي هغه وېخه چې کله هغه راغی ناکځوي ولا روغ غوښتو ازي ته وې ته بلر ته خپل حق ول نه ورګي هغه وې چې بلر باندې د زوی حق شته نا وروته و او حضرت عمر زلانه و اوشتي وی سری حضرت عمر زلانه ورتووی چکل د معصومی او په خابت پوشنه تعلیم ورته خی او اول چکل پیدا شنه نوم بوله سیګ دی با معنا چې سې مطلب یی وې اوندا نه چ پلانې او پلانې نوم بوله سی کیزي ای دیم تعلیم بوله خور کئ او دریم دره چلوشي او بلوغ تولو سینو واده بوله کوي و از ماری پلار نتا پوسو که مالی خاکر اکل ده ازوانه تراسی دلو واده وله نو کل ده حضرت مرز الان ورتووه چه تازه تخپل حق نده ورکل نتاله بسده درد تیل اول حق چه کم ده نو پیجا نکنه دارنگی او ده نوم چه نوم سی که زی آغا بوتو وی نکار وی زخرا نو لڑو چلار و کسان که ناستو دو دری استاستا پوز دا جنیه دا پلانوی د جنیه سنوم دی نو وی یار زباس دا پلانوی دا کافیره نا بیاوی وی خر جنیه نم سر وی کنا ای رجنیه نم سره وی یار زباس ای پریز د نوم دا کافیره نا او ته بیا غونې کانه شي تر دې غونې کانه شم تړلې مې نو واخله ما عجو غلو یوم المنه استه دغه ناسته ستويزه واخله ما ويزو م بیا و سرو سرو ها نازک نه وي یا اذا فلام سي له وي ای سن مرامل ما دا دم نو کس ما کس نو ما جواب دي هغه د شرم نه ویل م شو د پلار دا نوم کاتیري بس دا ټیک د په دغهتهلا په ډ نو دد ووج نه الل مور پلار سر افان کوي وه بل واللی دی سانانه موره پلا سره خصلو کوئ والله تختلو دریم یا شرک بنا به نه کوئ دویم د پلار بې قدرې موره پلارار به نه کوئ دریم والله تختلو اوله د کوم من املاق لاغ د وجه لګې نه و و تا بهخور نور بس الله روزی سان دکن نه نهومن ګان نو غ کو هم روزی در کوه تاسو لا یا هم او دی ل رکو ټیک دا چې دغه کې نو لاس خو به تغمهت پکې الله له پهې براکته چېی دا چې د دی سره سووانی او دیین پهې نهوي نهد غریب جو بس په یوا په بلبانند د چې ی خدا ی چل به کې د سره ډی دغه روزیکرې چېسه بخخوري. اجه چا قران سره سره مینه او دین سره ا بيغم وي الله ول ورقي خپل مهنت چکم دي ناګه کوي علينا نرزقكم و ا و ولا تقربوا سلورم ولا تقربوا الفواحش امن الذكيه بهتا ما ظهر منا اخكاري منا داغين او ما بطن او هغه چ پټي فاحشه ظهر اخكار سو شرك بطن قتل الزنا بهي ولا, ولا تقتل النفس التي ام اجنه غنفسنا التي حرم الله جه حرام کړی د الله الا به حق مگر چې مستی چې د قتل زعلکم دارنګ یتا سو واسوا کوم چوه کوم کیتاسته به پدې سرا لعلکم تاکلون د دې را چې تاسو په شی شپګم ولا تقربو منزکی گیم مال لیتی می مال دی إلا باللطي مگر في عطري قبان ليهي آسان وچه حتى تردي ديهي برهي يبلغ عشدهو چهو رسيكي انبلوغتا آسرت النساء كي ترشو وعوف الكيلة وم وعوف الكيلة پرور کوي پيمانة والميزانة وطول بالقسطة پر انصاب باندهي وطوله او پيمانة اغا پورا كوي پيمانة پورا كوي نوزن اغم پورا قوة. او ځکه وزن چې څنګه د ظاهر چیزونو کې د قصیده اعماله اعماله ام تعالی راتلا چې شپه شنو ځان سره سوچ کوو چې د مانن عمل نیک درانه دی طلب بدرنه یو کده بدوب مسبکې او کاغه بدرنه کم یو بدرنه کم یو بس پکې او چې عمل تلی نه په قران سنت باندی. او سنت باندې ځکه هغه یو صالح کوی کتاب او سنت له سیرفیون کتاب او سنت له سیر فیون بل اوت الناس فیها ظلم حقی وې زماره پاره کڅوټه اغه دا کتاب دی اغه قران دی افضی باندې پدی کڅوټه چې کوم نه خلق زتلم فمنهم جاءع تجویر شکی فمنهم ضائع او یواز پدی کې دا لري چې غ زیږین دی دا حد نه دغه نه چې کوم نه د پولی نه وروتری او بعض په کې دا سرې چې کاګ واګدي کاګ لرګي نوقرآه سنت چ کمم دا بهسته ک سوټئ او پهېبان نه به خپل عمل او خپل اقده چې کوم دغتللی زه کې وه او فل کې لهول میزانان بلخست لانو کال لفو تکلیف نور کومنګه نفنی او نفیلله اوسهه مګرطاق داغه سره تم ای ځ قته کله چېې نه کوئ تاسوفاادلو نین صاف کوئ ولو کا نځ خوبه اگر چیوی انصاف سمطلب خبری ندی کل چی خواوند خپل ولای انصاف کوی سم مطلب یوازیره دنیوی خبرې نه دی بلکې کله چې خبره کوي قران سنت بیانوا دین بیان نه د الله کتاب بیان کوه او د سنت د پیغمبر اگر چی هغه کې بدر ته تول سونه وي او تابانه سخت فقې کول راندش زکا هغه په زړه مشهور وو وې چې قرنۍ دجلې پورا پغال باندې نستو او ویني چې کم نه نه پرامات وی او غریب د وینو څااو ان یو دله پته ریدل چا ورته وی داولې وې دا زمونږ دوستان ډیر خو چې کله مونږه مسله بیان کلا ان مونږه اروښوللو او دا حالت چې په ګټو باندې پکانو یې ویشتل او بیا فرمایل و ازاره اتر رجل كثير الاحبب فعلم به انهو مخلطن وی کلا چه تا یو سڑیوی نیچ دا غدیر دوستان وی فعلم بی انهو مخلطن نو پاشا چه دی دین خلط مد کرده دی دین یه خلط مد چه کم دینه کرده دی ولی فا این الامر بالمعروف و نهی نلمون لم یدعا للمرئی صدیقا وی زکامر بالمعروف و نهی نلمون کر دا دوستان پیدا کئی دا تالا دوستان پیدا کئی چې تاته به د ل نهرونا چې او په خیره لج او په خیره لج دا بهور ستا دشمنن پیدا شي د چېته کلک پاتې شي مضبوط پې شي نوراحت براش شي او ملګری به زیات شي او تنظیم به د مضبوط شي بیاده مضی کوهله اوکان نظر خوبه اگر چې خاون د خپل ولئ بیا او نهم هم بیاه د الله او پهواده د الله بان او په پ رو دا الله حکمونونه بانې پوروالی کوه أسنعي كميرا والي زالكم دارن كي تاسو واسواكم حكم دي تاستابي فدي سرا لعلكم تذكرون ندير پارا چه نسيت والي وأن هذا سراتوي أو دالار زماده دا, دا قرآن مستقيم النها فاتبعون دي پسيشي أو لسم ولا تتبعوا السبلا أو تابداري مكويد نور لارو فتفرق بكم جوبه کې تاسو سبي د د دا ال لانا پهجوبهشي تاسوو د دند لانه که د نولارته بروکړله. ظ کوم دارن کې تاسو اواکم به او ننسیت کې تااس بدي سره لا الله کوم ت تقون د د رپاره جو تاسو فرزګاران شي ثم تنا بیاوررک احسن اچنیکو اللذی اسم جنس حراغ مومن و تفسیرن او بیانو لکل شین داریو سیز و هودن او هدایتو او رحمتن او رحمتو لعلا علوم دا دیر پایش دی بلقاء ربیم و ملاقا در اقفل یؤمنون دی اقینو کی ترغیب اللہ ورکی اقفل کتاب تا کامیابی پس باند برا زی اللہ وی دا قرآن بانده و هازا کتابن او دایو کتاب ده ل چې منګاره لګل دی مباره کو د فیې نړک دی فتهبي او نهدي په نا لعلکم ترحمون کې د الله نهله الله کمم تررحمون یقین تا انما د باموشي انتهښلو داچ چې ب شه شو کتابو انما نهما انزل کتابو چې ب شه شو کتاب اولهای بار ادل باندي من قبلنا چما قزم نو يهود نصارا اغيله كتاب ور كلي شو مونل نو را كلي شو او کرا كلي شي مون بيمان ناولو الي تاسو تميم كتاب درکو وا ان كنا او بشكوا مونگا اندراسته د كتابون دغين على غفلين خم خن خبر امون تاغه چا بيان کډینو نالاي چې دا وتر پات دش. او تقولوا يا داو نا وای لو اکا چرے منختار علی گلی شوی علی کتاب منختار علی گلی شوی کتاب لکن خما خوب منگا اهد از زیاد په د دینه فقط جاءکم بی قینن راغتا واست بینت دلائل من ربکم طرف درست سنا وحودنا و ہدایت و رحمت او رحمت فمن ازلمو بازل جزالم من من داچانا کذبا چه در جن کی بی آیات الله ایتن الله وا سود دفع عنها امن كيد غن خلق خپل ملو ته ځبی موږ خلقتنه ملو سن اج ذل ذی ناظر چې ذبر کوه که سانو ته یذفون چې علی خلکان آیات نه آیاتونه زمنګ نا سوال عذاب نه کار عذاب به ما پسو دق کانو یذفون چې ود یا لون کی حالین زرونا دی انتظار کې الا انت عمل ملائکه تو مگر دا چې راځی د فرشتي او یادیا اویخکاره یا شي رببه کا انواه درفستا او یادتی یا یا را شي بعضو آیاطرکه بعضې نشانې درفستاغ کارش نه چې کله خو بیا به ایمان توفیق نه نو بیا خو د توفیق توفف نهشته ته یاو ما پارتبانې یادې چراشی بازو آیات ربکا کا بعضېشانې درفستا لا انفا او فده به نور کوي نفس او نسته ایمانی ایمان لم تکن کو چنو ده یقین کون که من قبل و مقردینا آو کسبت یعنی کلی فی ایمانی ها ایمان, ایمان خپل کې خیر آسنی کی بعض آیات رب بھی کلتا ہوئی نشانه ده قیامت دخان ده آگ ده ده ده بطل عرض ده دانگی دا نور مختلف دي او د عیسیٰ علیہ السلام را تلل دی یا جوج ما جوج دی دا طول چکم نشتا خدا دیزه که دا نخه د نور زکا ہوئی حای چې آقا دا مشوره ده دې توې مشوره نه ردی وجنات طلوع الشمس من المغرب دا مشوره ده لکه کله طلوع د ناره د قبلی نه اوښا نوابست قیامت نشانه ده بیا چې کم دین او توبه نه قبلي او انکیسال السلام راشی یا جوج ماجو راشی یا نور راشی توبه قبليږي ایبا او چې کله طلوع آقا در نور اشاد مغرب نه نباز بیا توبه نقبلیگی نزکه اللہ دیجی که وی بعض آیات ربیگ بعض نشانه در ربستا آقا دیست که دا و مشوره چه کم دنو آقا دیگه کلی در وز دیجی وی لم تکن آماند چی اقین نو کلی ایمان نورا ولی من قبلو مخیر دینا آقا ثبت یعنی کلی فی, فی ایمان ها ایمان خپل که خیره سنی که دیز خواره جوی چه چه گناه که کبیره نبز دی کافر دی آدیزه که دا او کسبت فی ایمان خیره پا مخ لم تکن آمانت بانده آتب کئی بس چه سنگ آقه ایمان نوراوله جهنم تبزی دکس دی گناه کلی و نیکی نده کلی گناه کل دی و کبیره دی او بزی بم دوزخت دی حضر شیخ القرآن نورلا مرخدهو جواب کی چی نا داس نده دا. بلکه دا خیران مراد دیزی که دی اخلاس سمانه لم تکن آماند چنو دی ایمان راولون که من قبل و مقردینا او کسبت یعنی کلی فی ایمانها فی ایمان خبال که خیرها اخلاس